news But I don't have no regrets No, no As I look into that beady eyes And say you ain't seen nothing yet No, you ain't seen nothing yet It's something that you are never gonna forget No, no, no, no, no, no, no You just ain't seen nothing yet It's what I've got to do. Fight for your country. Fight for your man. Yeah. We gotta fight. For to win our Went and took the Britain back This is the voice, the voice, the voice, the voice of Britain And you better believe it The voice, the voice, the voice, the voice of Britain Come on and fly the flag now Now we I go at the TV and the papers? And all the media sirenists who likes to keep us quiet, trying to beat our country, they're the leaders of the nation. But we won't give up quickly, yeah. We're gonna stand and fight. This is the voice, the voice, the voice, the voice of Britain. And you better believe it. The voice, the voice, the voice, the voice of Britain. Come on and fly the flag now. The voice, the voice, the voice. The voice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 Rätsla känner vi ska upp till torget sopa rent Städa hela stan Trötta på att hundsas kring av flumbyrokrater politiker och knarkadvokater Etablissemangets ljuda pack Gärna sus i frack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 Mitt i gatan, fram nu vänner ingen. Resla känner vi ska upp till torget, sopa ren, hela staden. Du gamla, du fria, du fjällhöga morgon. Du tysta, du glädjerika sjöna Jag hälsar dig vänaste land Upp på jord Din sol, din himmel, dina ändergröd. Dag. Och ära din namn över jorden Jag vet att du är och du vill vad du har. Ja, jag vill leva, jag vill dö i nord. Ja, jag vill leva, jag vill Rika, sköna Jag hälsar dig värnast land Upp på jord Din sun, din himmel, dina äldre Ja, då är du väl ute, sändning nu hur det har varit. Äh, det kommer då samtal till studion förut, vet men jag höll ju på att dömda blåsan här. Går prata telefon då? Då ska vi ringa upp den. på grepp om klockan här. 38 och 50 16, 39 och 0 16 maj 16, 39 och 10 År 2015 16, 39 och 20. Ja, vi har värmt upp en hel del här med. 16. Vi har hört Klarström och vi har hört säga nationalistiska kamplåtar. Ni vet det som ni inte hör på Sveriges Radio. Där körde man hiphop. Man knullade Björn Söders mamma. Hälsning från Sveriges alla blattar. Uh, ja, vi tackar Sverige så så mycket för uh, den propagandan. Men de pengar får ni inte, i alla fall inte utav mig. Jag se hur Man knullade Björn Söders mamma. Hälsning från Sveriges alla glattar. Det är inne på sverikanalen.bloggplatsen.se Jag som vi hörde tantfröken ur här säga så har vi den 16 maj 2015. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson här uppe i Långsuttan. Det börjar verkligen bli grönt och fint måste jag säga äh, Lite skiftande väder måste jag säga Det är ännu mer regn på gång Och kallt är det också Och väldigt blåsigt och så Jag var ute på Måndag med mulet är stod, stod enormt blåsigt med diktafon Och sen kom ju då regnveder eh, Blandat där tisdag och onsdag Och så på torsdag var det returstationen Ica hem och idag så har det varit lite sol Trummunna på. Det är mer regn på gång och inte något speciellt imponerande vårtemperatur. Men nu börjar det verkligen bli grönt och fint faktiskt. Alla tre och sånt har inte kommit ut ännu. Men det, är, det, det händer en hel del men det är inte någon riktig. Någon bra eh, vår, vårvärme. Eh. Kanske kommer karpstripan med efter 17 på skypen. Jag ska spela in Georg Lindberg också strax innan där. Det är lite osäkert. Vi har också tal med Åkesson på 40 minuter från, från Långholmen. Där inte Andersson också vara. Han har en inbyggd mikrofon också på sin telefon men det fattar han inte hur man gör. Så han kunde ha spelat in det där. Det var en liten svensk flagga på bordet där ja. Där den svarthåliga, brunögda judinnan Paula Birer satt. Men sen försvann den här. Åkesson kom igen bil från säkerhetspolisen med sina säkerhetsvakter då tonade rutor. Och då var det jäklar med inga svenska flaggor. Det var blåsippan som visserligen i gul i mitten och så blåa blad. Va? Men man saknar verkligen... Ni kan gå in på starkivet.se också. Vi har ju nu en cb box -chatt också faktiskt. Som finns på korta.nu-svek. Om ni går in på sverigekanalen.com så hittar ni informationer. Det har ju passerat 44 000 besökare. Okej, börja med att läsa upp här då. Det var för några dagar sedan. De länder som har besökt sverigekanalen.com i, i, i, I ordningen från... Land nummer ett då. Blir det väl här då. USA är nummer ett. Kina är nummer två. Sverige, Tyskland, Frankrike, Kanada, Ukraina, Ryssland, Holland, United Kingdom, Litauen, Israel, Singapore, Taiwan, Irland, Tjeckien. Uh. Vietnam står det säkert. Japan Brasil Brasilien Finland Turkiet Estonia, Venezuela Norge Chile Polen Sydkorea Danmark Kroatien Portugal Filippinerna Spanien Tadjikistan uh, Iran Italien Bosnien Herzegovina, Malaysia Latvia Uh, Mexiko, Rumänien, Colombia, Belgien, Australien, Pakistan, Argentina, Botswana Och top, Toppländerna på Sverigekanalen.com Och sen har jag inte kollat senast det här, vi har ju bloggar också Jallerhornet.tk Jallerhornet1.tk Eller Natsol.tk så ni kan gå in på den här chatten. Den syns också på bloggarna och Sverige-kanalen. Och ni kan få det stora fönstret också. Zooma med webbläsan Går ni in på korta.nu-svek. Skriver in namnet till vänster. E-post. bloggadress eller hemsida. Adressen till höger. Meddelande under. Max 200 tecken. Trycker Enter eller OK. Jag känner att jag har lite klåda här faktiskt. Det börjar bli grönt men det är ju tämligen kallt väder Det var jag som skrev det också här på Twitter. Jag har twittrat till kanske ett 20-tal personer att de ska lyssna live här. faktiskt En del var inte ens på vår sida så att säga. Och det, här faktiskt, det börjar bli grönt. Ja, eh, Sverigekanalen.bloggplatsen.se man kan gå in på världens största Shoutcast-radio eh, där Shoutcast.com eh, Det är enormt Tusentals med webbstationer eh, Och eh, där skriver man in Bara i sökfältet skriver man in Sverige-kanalen Vi finns på Streamfinder också Man hittar oss på omer.nu eh, Tunein.com också va eh, Kanal 1 har vi väl där kanal 5 också 4C inte igång. Vi streamar live från B-daten här. Då. Så vi får väl se lite grann hur det blir med karpstrypande. Det var lite osäkert frågetecken där. Det kom ett samtal förut men jag höll på att min blåsa faktiskt. Jag kan inte prata. Telefonen måste. Det trycker på ordentligt måste jag säga. Det är väldigt intensivt det där. Men det i alla fall och tämligen kyligt och en hel del regn periodvis. Och det är mer regn på gång också. Torsdag var ju visserligen sol. Med lite lätt moln. Men det var ruskigt var det blåste kalla vindar kan jag säga. Så att det var inte något skönt värme. Man måste ha varma träningsbyxor på sig så och sånt så det går inte. Cyklingen kan man inte ens tänka på. Det, det får verkligen vänta så att... Det måste bli betydligt varmare. Det är ruskigt var det blåste kallt och så. Det är... Det har kommit en hel del regn och så, det kommer mer regn och regn behövs också, men vi måste ju få lite vårvärme också, de här stormvindarna från helvetet alltså. Det måste ju bli. man är trött på att gå omkring med såna här varma tredningsbyxor och kamouflagejackor och såna här saker, man måste ju få kunna ta av sig någon gång i någon riktig vårvärme, man det ser inte speciellt bra ut Ramhotell är mer, mer regn på gång och kallt. SD hade ju tur också dagen innan. Tionde var det ju dåligt redel i Stockholm. Uh, ja, här finns det väldigt mycket när det gäller digitala ljudfiler och material och så. Ni kan ju gå in på estiarkivet.se också. Där har ni ett parti som bildades som ett radikalt parti en gång i tiden. För att värna om de etniska svenskarna. Men det är klart det kanske var lite radikalt budskap eh, Men det är ganska urvattnat budskap idag faktiskt Man har ju inte ens Man använder inte svenska flaggan ens eh, Vi hörde också eh, från början av 90-talet också där Gabriel Wikman och Bengt Öhman och Bosse Nilsson Jag jobbade ihop med Bosse Nilsson från början då i snar radio <hör> Sen hoppar han över till SD och var med ett tag där <hör> Han var, han var med i nationalsocialistisk front och sen hoppade han av där också Gabel Wikman vet inte var han tog vägen Bengt Öhman Bengt var också med från början i Sverigepartiet vi hade ju Janne Billing också som, som lämnade Sverigepartiet och var med ett tag i Radio SD. det här är ganska länge sedan det här faktiskt, det här hörde ni riktigt och sen hörde vi eh, Klarström skrek så han tappar rösten i megafon eh, möte där Uh, utanför riksdagshuset 94. Han var ju besviken på val valresultatet. Det blev bara 13 000 röster då. Jag vet inte vad Björn Söder tycker när man kör uh, ne negerrap i landsföredarna Sveriges Rödio. Det måste ha varit i p där. De knullade Björn Söders mamma hälsning från Sveriges alla blattar. Jag vet inte vad Björn Söder tycker om den låten. Uh, Personligen skulle jag, skulle jag inte tycka det var det minsta sorgligt om terrorister sprängde hela radiohuset i luften och, tu, och, och massivt död, död personal från Sveriges Radio. Va? Hundratals döda medarbetare på Sveriges Radio. Hela radiohuset var i ruiner efter en terroristattack mot radiohuset i Stockholm. Va? Och, uh, well, no tears from my eyes. I just gonna laugh. Alltså jag skulle skratta bara helt enkelt Så enkelt är det Det finns inget värre patrask Än, än Sveriges radio och Utan mig har inte fått några pengar sedan 80-talet alltså. hon ska inte betala ett öre för den där dyngen Sveriges sämsta pissmusik Och sen är det helt Det är alltså skvalmusik som lokalradion håller på med Och det var inte därför vi fick En, sko, en lokalradio i Sverige För att hålla på att spela en massa popmusik Som inte en större delen av befolkningen orkar med och lyssna på Utan det var ju reportage och såna här saker va Musik och, och dessutom är det ju inte heller lokalradio delvis Utan det är ju riksradion som, som tar över delvis också Så var det ju inte heller från början Utan när P4 kom så var det ju lokalradio Som, som, skulle, som skulle ha hand om programmen ja. Men jag, jag lyssnar i princip aldrig uh, Någon tur är så finns det alternativ så det räcker att bli över när det gäller webbstationer över hela världen och det gäller bara att hitta dem och så och sen när det gäller alternativ media Vill man ha politiskt korrekta nyheter så ska man självklart gå till Sveriges Radio uh, för då vet man ju att det får man korrekt, politiskt korrekta nyheter och man kan skriva om och sådana här saker också men man är mycket noga med att inte ange national nationalitet och sånt men Eh, Sangen kommer ju numera fram ändå eh, på flashback och avpixlet och, och, och fria tid och allt vad det heter och alla bloggar och sådana saker det, det gäller bara att hitta dem och eh, vi läser mycket elände IS ledare död i Syrien hustrun har tagits till fånga de klockas en och en Kommer de till helvetet och brinner av skummen och dit vill de komma också. Gamla slöser håller på. Egyptiens störtade president har döms till döden Får jag avrättas. Birka, ja jag var där en gång med skolan också. Uh, det är mycket som händer såklart här. Man kan inte ta upp allting. Det, man hinner ju inte med allting. Uh, Långsytterpartiet. Långsytterpartiet har bytt namn till kommunlistan i Hedemora. Och jag, jag retade ju upp uh, alla Mattsson där förut i höstas 2014. Han skulle ju söka på Långsytterpartiet. Då kommer han ju till gallerhornet istället. Uh, strax före 17 ska jag påbörja inspelningen också med min gamla tekniker i Olimberg. David Long var i studion på torsdagen och körde ett nytt program. Uh, vi får se hur det blir efter 17 när vi kommer igång med Skypen och om vi har med oss skype eller inte. Vi har en del material laddat här på Winampen också. Så det är inte något vidare veder faktiskt. Uh, hel del regn har kommit. En dag blåsigt och tämligen kyligt väder också. Det är mer regn på gång också. Har ni något på hjärtat så kan ni gå in på chatten också här. En CB-box-chat som vi har. Uh, Korta.nu-svek. S-V-E-K. -e Korta.nu-svek. Den syns på bloggarna också på sverigekanalen.com. Dela och sprid. Dela och sprid Sverigekanalen.com Jag var inne på Twitter också tipsar lite människor här Och, och det är ju trevlig musik De spelar i P3 Att de ska knulla Björn Söders mamma Hälsning från Sveriges alla blattar Men jag lyssnar självklart aldrig på P3 men i alla fall, vi eh, får hålla lite hållet på klockan också Jag ska ju spela in Joel Inbergs radiofrekvent också <laughs> Joel är ju värdelös som programledare Han har ju knappt någon röst kvar heller Han har inga tänder i munnen Han har ingen varmvatten i huset heller Det är kallvatten bara Han har ju en värmepanna som ger ungefär 12 grader bara Och det är smutsigt och dammigt Och han har hela, hela villan full med gamla radioapparater Och mycket märklig teknisk utrustning Han har ju väldigt trångt också Kontrollrummet som är ett gammalt sovrum Så är det enormt apparater Man får gå i en smal gång bara där Och det ligger kläder i högar och ja, det, går inte, det går inte att beskriva med ord Hur det ser ut va? Det är Tegelpannorna ramlar ner Och det regnar in i köket och liksom det är Han har ju knappt någon pension Att leva på heller va? Han kan inte tugga inget inga tänder ja, alltså det, det var så äckligt där så Jag ville inte jag var där 26 sista gången Det håller lite koll håll på klockan eh, Men jag spelar i alla fall in hans program Han tog alltså över då På slutet så sände hon hållet bara eh, 18-18.30 Och sen kom Jo Lindberg igång med frekventa Mellan 17-18 till Och sen tog han även över 18-18.30 den musiken han får på kassettpann ska vi inte tala om Det är gamla vinyler som, som sprakar och knastrar Det är usel kvalitet på webbraden också Så att det är lite grann avgörande om vi får med oss karpstrypan eller inte på skypen. Annars har vi en del material här på spellistan i Winamp och vi streamar från, från B-datorn. Uh, lite ändringar och uppdateringar också på programschemat. Korta.nu, snedsträck. Veckans program avslutas med siffran 1. Eller gå in på sverigekanalen.com I menyn så väljer ni Avdelningen Nyheter Så kommer ni få se där <skratt> <skratt> Dan Eriksson bodde för i Skågas Och jag kände ju till Skogås sen Man åkte omkring Där ute i Vega Skulle rädga brudar Men Lasse Gustafsson Men gick inte så bra men om man vill slippa mångkulturen så ska man väl kanske inte flytta till Berlin, tycker jag. Det måste vara ännu mer mångkultur i Berlin än det var i Skogås i alla fall. Men Skogås är så här typiskt uppdelat. Va? Jag menar höghusområdena, till stor del, även om det finns svenskar också där, så är det ju en stor del invandrare som samlas just i höghusområdena. Va? I de här förorterna rent allmänt. Och där vi har villa och radhusområdena till stor del där har vi då svenskarna. Givetvis så finns det också invandrare som finns bland villor och radhus. Men det är en övervägande del ju svenskar. Och bland höghusområdena så är det, även om det är en övervägande del invandrare så finns det även svenskar som bor där också. va Jag och Susanne till exempel i Uppsala där. Det var Sverigeparti som hade lokala lokalavdelning. Vi skulle dela ett flygblad i Gottsund en gång. Vi gick in i ett slitet höghus med parabolantennor. Ja. Det var inte många svenska namn Utan där bodde halva halva Iran va? Då gick vi då till någon slags Om det var bilder och radhus istället Där i, när, i närheten Och där var det då svenska namn eh, I början på 90-talet Så var jag uppe också I bålänge och träffade två tjejer Där vi delade ut flygbladen och höghusen där Blåa höghus var det med massa parabola antenner och Vi lade bara flygbladen i de brevlådor Som hade svenska namn Och det var en och annan svensk namn, men de flesta namnen liksom de kom från Irak eller liknande så här va jag ska se till att jag har en inspelning också på Jolin Lindbergs program i Screamer Radio här, det är mycket att tänka på inte så att jag kan koncentrera mig på att prata med en tekniker som sköter allting utan det är jag som <går> är en självkör, så att säga va och det gjort, började de också även på Sveriges Radio med sen att de försvann teknikerna. Jag vet inte om de har tekniker på lokalradion överhuvudtaget. De sköter nog det mesta själv. Det är Riksradion som har tekniker fortfarande. Men på lokalradion så är det en självkörning som det heter. Nu ska vi se. Det var ju Stockholms närråde också. Jag ska få kontakt med servern. Jag kan spela in... Uh vi ska se Stockholms närradio där ja. det verkar vara något fel på webbradion där 77 aha. jag ska gå ner längst ner och hitta en server som, var, som ska vara den senaste för Stockholms närradio jag ska se det. Är favoriterna i skriven radio här det är massivt, det är långa rader med där har vi en ska se, nu Ja, latinamerikanska. Gamla vanliga, främmande språk som ingen begriper. Uh, och inte bara tala om de här religiösa programmen som är uh, de här sagoböckerna. Uh, usch. Nej, jag fick tusan för religioner alltså. Det är det som jag har orsakat en stor del av mänsklighetens tragedier. Förutom rent etniska uh, konflikter. Ehm... Uh. Uh. Jag kan se till att jag kommer igång med inspelningen och sen ska vi starta upp skypen. Man vet inte vad som händer i direktsändningar heller. Det kan hända vad som helst. Jag måste göra allt i rätt ordning också här. Vi har ju till exempel Åkessons tal här. Va? Han nämnde ingenting, Åkesson, om islam, vad jag minns. Inte ett ord om islam faktiskt de har ju tur med vedet också, men jag, jag saknar verkligen stora, fina svenska flaggor också faktiskt det var en stor skillnad på de gamla Sverigedemokraterna som krävde repatriering liksom. det var liksom, kanske lite för mycket radikalt i och för sig, men det var ju, det var ju grunden till partiet då, som, när det bildades från början, där i slutet på 80-talet sd arkivetse det här är ju någonting som ledningen, ledningen inte tycker om, så att säga, man kan och se hur gamla Sverigedemokraterna var en gång i tiden med Anders Klarstöm och så vidare Mikael Jansson var ju tämligen en, en blek partiledare han höll ju inte någon bra tal och såna saker Men han städade upp i partiet han gjorde ju grundjobbet för att det skulle bli mer rumsrent så att säga. rensade ut eh, de här de med grova kängor och rakade skallar ölburken i ena handen och Sig i den andra handen vi ska se här nu kommer igång med inspelning av Jo Lindberg och sen en, nästa blir det Skype som kan startas upp då. Det kommer ett samtal förut men jag har på att det blåsan så jag kan inte prata telefon samtidigt. Jag har ju enorma problem med den här blåsan faktiskt till och från. Jag kan muna på där ute också. Nu har ett inspelningsprogram som tickar på. Det är mycket att tänka på och hålla ordning på här. Ja. Jo Lindberg har kommit igång i sin lilla radionordsnutt där med språk språk och sändare. Och då tar vi nästa steg. Det är inte alltid som det blir som man har tänkt sig att säga i direktsändningar. Men vi har en hel material lagt i spellistan här. På, på Winampen faktiskt. Till exempel Åkessons tal och sådana här saker det var 40 minuter långt nya glasögon och så har han skaffat ett skägg också. Men här är pajasen Arnstad. Hade ju retat upp sig på att som har skägg. Och skrev då för ett tag sedan på Twitter att partiet får miljontals kronor va. Men de har inte råd med rakmaskinen rakhyvel så att han kan ta bort det där skägget. på man ser en bild på Arnstad själv. Och Kan har alltså mer Mer skägg. Han har mer skägg än vad Åkesson har. Och klagar på att Åkesson har skaffat skägg. Har Arnstad hittat sig själv i spegeln någon gång? Han, är alltså mer, han har ju mer skägg i, i facet än vad, än vad Åkesson har. Jag, jag tycker det ser ovårdat ut. Och jag skulle vilja se Åkesson utan skägg. Måste jag säga faktiskt. Jag tycker det är negativt med det här skägget. Uh, vi ska... Ta och logga in på skypen. Vi se vad det var för lösenord här också. Då, så får vi se vad som händer här. För Kanske kunde karpstypa medverka. Vi har annat material också som, som vi kan lägga ut här. Stöd oss gärna. Plus gyrokontot är 634. 252-1. 64252-1 Här har vi en äh, Kontaktbegäran tror jag är från Tyskland <coughs> Prussian Warrior <coughs> fasen också Kanske, det står på ryska där nere då Eller är det Prussian Warrior Det är online, aha Vad? Sen tog alla kontakter i vägen här i. Ehm, vad har vi karpstripa någonstans då? Ja, nu, nu kommer vi fram så. Purpose Warrior, ja. Ska på ryska där. är inte så det är lite osäkert och vi får avvakta lite grann Lars och Augustiga är ju online också Eh mm. äh, vi ska jag se Vi... Jag vet inte hur det blir med karpestrypan alls. Eh, om ni har skype va, kan ni söka på eh, Sverigekanalen. Och sen ringa in till Sverigekanalen på skype. Snyta nesan. Annars har vi ju material inlagt här i Winup såklart. lite osäkert här hur det skulle bli med karpstrypan idag. Om han skulle medverka eller inte. partiet har bytt namn till kommunlistan. Två nya... Föl. Det händer ju nästan ingenting i Långsuttan, men i alla fall har det blivit två nya föl uppe i Hinsuttan och älgparken har också utökats med ännu fler älgar. Jag vet inte hur många små Elkalvar små som har kommit men det, det kan man se på Daladalademokraten eller Dalademokraten. De bildas ett nytt mediekoncern också. Än är det ju ju som lägger ner nu mer också. Kim Blomkvist. jag bor i Pundaboda. Lördag står det. Så är det inget datum. I januari 2015. I lördag står det där. Kan det vara idag? Jag tar en nya Skype så kan ni ringa in på Skype. Äh, Sverigekanalen. Och äh, Vi har väl en äh, en från en kurd va som heter Tino någonting med lite konstigt efternamn som är mycket bra faktiskt Tino.us vad är i huvudet här Tino.us och vi kan inte uppdatera skypen eftersom vi har en live sändning här så vi har inte tid med sånt alls jag tror inte vi får med oss skype-strypan heller idag jag vet inte om vi skulle ta och lägga ut det här Åkerssons tal på 40 minuter. Från Winampen här då. Om vi skulle ta och bestämma det. Och Jimmy Åkerssons tal i Stockholm Långholm med 9 maj. Dagen efter var det dåligt veder med regn i delarna av Stockholm men de hade tur med vedet. Jag saknar de svenska flaggorna. Här kommer alltså då Jimmy Åkessons tal är 40 minuter och 32 sekunder. Och så återkommer jag sen. Sen är det i Stockholm alltså i långhåll med 9 maj 2015 ett parti som 1994 fick 13 000 röster bland annat från mig. Och jag hjälpte SD Uppsala också då. Och idag så närmar man sig Moderaterna. Och målet är att gå förbi Moderaterna och bli Sveriges andra största parti. Men nationalismen i Sverigedemokraterna är numera så urvattnad så man kan ju faktiskt bara skratta åt det. Här kommer talet. Vi har väl testat humor lite grann tidigare. Och nu testar vi det igen. Vad, vad är grejen med det? Varför, varför? född. I maj. Särskilt länge. Som allt. Tack så hemskt mycket. Vad snälla ni är. Ställ er upp och allting. Och jag var glad att du kunde knäppa kavajen idag. Knäppa upp den igen, men det har bevisat att jag kunde det i alla fall. Det är fantastiskt. Sverige Det är fantastiskt roligt att vara här igen. Det här blir ju för tredje året i rad nu som vi håller den här vårfesten här på Långholmen i Stockholm.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 Men sen har det också funnit sånt som man faktiskt har saknat. Det här är en sån sak. Att... Eh, att kunna... Eh, samlas en sån här fantastisk dag tillsammans med...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 Går eh, stolta europeer, man och huse, viftar med flaggor, lovkungar eh, Brysselväldets eviga framtid. Det är nästan som man kan ta på stämningen va? Får lite tår i ögat så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 jag fick liksom stanna upp, tänka lite på vad menar han med den här extremt ledande frågan egentligen. Men ja, vem, vem vill det? Vem vill ha någon för mycket av nånting egentligen? Det är lite liksom det som är poängen med att nånting är för mycket, ja? det vill man inte. Så att jag svarade det, nej vi vill inte ha för mycket invandring. Um.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 För att se lite tråkiga med de senaste månadernas utspel är att så kallat organiserade tiggeriet verkar finnas igen. Det försvann ju av väldigt mystiska skäl lagom till Supervalåret förra året men det verkar det vara tillbaka igen i alla fall. Då är det ju bra att det är fler än vi nu som vill göra någonting åt det.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 Jag hade, hastigt för visso men ändå kontakt med partiets valberedning igår. Och eh, jag har till dess ordförande nu formellt meddelat att eh, jag kandiderar för en ny period som partiordförande för Sverigedemokraterna i höstens landstad. att dra igång vågen här. jag vet inte, missade det. Det är sånt som den nya partisekreteraren ska göra framöver. Eh. Vi har varit engagerade i Sverigedemokraterna nu i ganska precis 20 år. Lite drygt till de med, men månader och så. Jag har varit med på, få få på hela den här långa, får man väl säga, resan från litet utskratta utskäll från Till. Ja folk som internet, enligt hänger i roll och den luta på Labostam och Hongkong och, och, och, och Hong allting låter lika. Ja eno kollektivt. Och då vill jag också ha sagt att vår resa har ändå bara börjat.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 även om de nu sent om sidor verkar ha förstått det. Så jag är ändå beredd och hävdar att det finns mycket lite som Anna Schynberg Batra kan göra för att stoppa den utvecklingen åtminstone om vi lantisar som är lite dumma får bestämma. Eh. Sverigevänner, partivänner, nu har vi chansen att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 Vänd in i elvans brus med björkarna kring stugan med stormar i motstrand och stolta berg som vaknar i morgonsolens brand och stolta berg som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 Samtidig seger så kring landet går sin hälden till varje styrgastånd. Och båda upp till saling till frihetskamp som följer. En prövadina söner. Att Görs varje vart slag fällt framför oss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 ...fabrik och bod... ...så har han kraften... ...utav samma blod... ...i bondens god... ...fabrik och bod... ...så... ...ja... Eh, ...vi ska ta lite grann igen här, vi har ju kört det flera gånger... ...för er som har missat och så... ...om vi backar ett antal år... ...till 1994... Och Sverigedemokraterna bara fick 13 tusen röster och Klarström blev besviken. Han hade tidigare sagt att vi skulle ju kämpa in, ända ner i graven men han lämnade ju partiet. Jag vet inte exakt hur det gick till på det mötet men vi ska som kontrast till Jimmy Åkersons tal 9 maj 2015. Och den politiska situation som partiet är i nu. Det är liksom bara går framåt va? Och medlemssamtalet är nya rekord hela tiden. Så hur är det då? 94 med Anders Klarstöm Men Sverigedemokraterna har ju Noll inflytande På massinvandringspolitiken De kan ju inte påverka Men möjligtvis indirekt Att gammalpartierna Förlorar folk och röster Och måste liksom komma med Vissa förslag här Och så, men Något egentligt inflytande har man ju Definitivt inte och man kommer aldrig få det heller va om man inte nu kommer förbi Socialdemokraterna. Äh, vi backar lite grann och kör några minuter och, och lyssnar på en ganska upphetsad Anders Klarstäm här 94. Utanför Riksdagshuset Och då kunde det faktiskt låta så här. Ganska annorlunda än äh, Åkersons tal. Ett val där vår rörelse står som en enad kraft med vägen i bort från nationell självutlåning, barbari och förfall, anstiftat av förbrytare som sitter där! Sen den dag jag blir ordförande för Sverigedemokraterna 1989. Så har jag bara starkt i min övertygelse om att vi har rätt. Och packen på andra sidan har vi Det finns inte en enda människa, inte ett enda parti som vågar göra någonting åt elämnet och den utveckling som Sverige är på väg in i. Ett totalt fall. där vårt land håller på att skänka kort till främlingar och inkräktare som inte har hemma här över Över hela väftvärlden så befinner sig olika folk på tillrätt-rätt. England, Tyskland, Sverige, Frankrike, överallt så befinner sig våra europeiska kulturfolk på tillrätt-rätt. Men vi ser en ohämmad befolkningsexplosion i hela tredje världen. Ett tryck som bara ökar år efter år med ökade strömmar som vänder in över vår kontinent.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 for sure vi måste få politiker som någon gång vågar ta ansvar för utvecklingen man säger att vi ska bli ett mångkulturellt lyckosamhälle, man säger att vi har verikats av den goda utvecklingen, men svenskarna har aldrig tillfrågats om detta, utan detta påtvingas oss av landsföräldrar inom media, en ingenjär som från Bonnier som sitter för förtryck och lögner. en riksdag som för länge sedan övergivit svenska folk hur känns du för en ung svensk som får i ett när den ska gå till skolan och bli kallad för svenskjävel utav kulturberikare? Sen kan Herr Westerberg och Biller berikande sitta och tala om hur berika du har och hur lyckligt det är. Men vad är sanningen? Här, här har ni en skrift. Som man betalar med skattepengar. Som ska gå ut nästa vecka till alla husar i Sverige. Och det är en lugnaktig skrift ifrån föräldrarna där inne. Där man ska skönmåla kulturbyggningen. Där man ska i alltihopa som har att göra med att vi svenskar håller på. Att ni har med vårt eget färdighetsland. Det slänger man ut skattepengar på. Fy och jobbar så här med såna Säg det! Säg det! Säg det! Säg det! Säg det! Säg det! det! det! det! 12 miljarder kronor per år Vilka lugnhalsar Kostnaderna för räckna Få fan det, det massimalt säkert på 60-70 miljarder kronor per år Men man hemlistäntar sanningen Om vad det kostar Man lägger istället i skattepengar på att indoktrinera svenskarna Men frågan är hur långt det ska behöva gå När vi inte längre kan ta hand nu våra egna gamla människor om en och som har byggt upp Sverige Och många år. Nu ska vi kunna se. De sjukvården läggs ner. Försvaret läggs ner regemente efter regemente. När ni saknas ben överallt i svenskar. Och fortfarande så väger de svenskarna att se sanningen lägga. Nu måste vi börja värna vårt eget folk i första hand. Båten är från för länge sedan. Nu räcker det. Svälj med. Många bestämda människor som vågade av ställning Engelbrecht, Engelbrecht som hans som Han levde under 1400-talet Då Sverige var ockuperat av Danmark Och Erik av kommit utövade ett vedvärdigt förtryck mot folk. Många hade liksom ett börjat mistrusta Många hade börjat ge Många hade sagt att det finns ingen väg tillbaka Sverige är förlorat Men han, han vågade och då, precis som nu, när de råder och fristå av andra människor som några har intryck på för sig, som har sitt betalare, som är den första att taggerna av landsforedarna. Och då, precis som nu, så ska den nationella rätten komma från vanliga hedliga svenskar, från svenska ungdomar som organiserar sig, som börjar arbeta och som rättsenserar nu. När nu är uppe, när du är döda, när du ska rätta, när du ska landsvärda, när du ska rätta vi står här fram Men vi får vandra på internationella rörelser, Sverige och glömderna Vi har ingen lätt i framför oss Ingen lätt, sunda, storlek flytt för att vänta vår parti Det kan jag säga direkt Titta bara här i Stockholm Man har varit förlyd mot oss att yra i hela Stockholm man hade sett till i denna demonstration som vi har just nu. Vi hade överklagat hos polisen. Vi hade gått i alla tänkbara rättsinstanser. Men man vägrade ge oss tillstånd till denna mark. Då är det dags att sluta av våra sakstryktestråkliga och bara lyssna till myndigheter vad makten säger till den. Och det var det, det är det som vi har gjort idag. För alla ni som är här idag. Vi ska veta att jag är stolt över er. Jag är glad att vi är så många som samlas här idag. Genom vårt kraft och genom vår beslutsamhet så ska vi visa att de kan aldrig klust, tust, De kan aldrig lyckas med att tysta ner detta svenska folk. Utan det svenska folkets håll på kron. Titta bara på massmedia nu för på den en ungdom. Vi har en svensk kung, nationalist som sätter sig på bussen för ett och ett år sedan och hem till sin förord i havningen. Han blir i elhuggen, han blir mördad av tre, fyra så kallar kulturberika rätt. Då skriver Aftonbladet en stor artikel där man frågar vad är han är en jävla svensk rasist som fick vad han förtjänar. de talar om folket, de talar om att vi som representerar våld och överfall och vilka lugnhalsar sanningen är att om de någon gång skulle börja våga säga sanningen och skriva sanningen i tidningar och tv med mer då skulle sanningen visa sig att de, de som är ansvariga för våldtäkter, överfall mord med ler, det är invandrarna i första hand Det finns alla tänkbara siffror att visa på det här. Vi representerar med våldtäkter, med mord och annat. Det är inte konstigt. Vi här i Sverige, ja det är dumma. Men, och återigen vi går mot var på oskyldiga människor drabbas. Titta på en afrikan som har smittat kanske ett tiotal svenska kvinnor med HIV. En sad människa ska ju självklart ha dödsplats. Någon gång så önskar jag att är jag som frågar den här frågan. Hur ser det ut i andra områden i världen där man har vångkulturella samhällen? Är det ju Osloven ett avsträckat exempel? Titta på USA med sina raskravallor och sitt förfall. Runt om i världen ser vi att vi har allt och tjäna och att vi håller på vårt helt land. Att vi svenskar ska vara herrar i vårt eget hus. Vi bryt har brytits mer socialt, det har brytits mer ekonomiskt, det har brytits mer moraliskt. Svensken är inte idag den arvtagare som man skulle önska att han kunde vara till ängelbräkt, ängelbräkt. Men det finns en annan någonstans och det är framförallt hos ungdomen i Sverige. Det är hos er som framtiden vilar. och framtiden. Sverige, det hänger på er. Ni ska veta det. Det är inte invandrarna som är i Sveriges framtid, det är Sveriges ungdom! här ja, i Stockholm, Sveriges huvudstad, ska man bygga en moské, en moské som ska som talar om att gå här ta gå och säga att vi inte ska ha böneutrottning. De säger det. Ändå bygger de en minaret. Ändå bygger de en bygget rot för som är 14 meter högt. Vem som helst griper vem som har lite mer vett än de där trökarna där inne. Att om det här går fortfarande så är det inte sådana år som kommer att dröja innan deras krav ställs på att de ska ha bönutropning. Man ska få ligga överallt på sina mattor och be i islam här. är det. We'll be back in the boys from that side. Yeah! Yeah! Want me to Can we hold you out there? Can we jump back? Yeah! Någon som råder så hit. Men en kanske kommer. Titta nu på den här. 20 000 kostnader ska få samla utanför i Sverige. Det bestämmer de. Helt för många! Vem som kommer hit av att omfatta sin själ får ta hit sin släkting, och den få ta hit sin släkting, som får ta hit sin släkting, släkting. svemt rekord på att få ta hit släktingar, den får ta hit 277 människor! Jag undrar vilket färg är som de verkligen vill att vi ska ha i framtiden. Kompis, den är där det är, som blev statsminister 1991. Vad har han genomdrivet? Mer skärk, mer för de som långsområden är svårt. Ökad arbetslöshet. Vi skulle bli fria Sverige i 1991. som ha har varit med om att fria Sverige hundratusentals arbetsgivar. Genom EU-medenskapet och massinvandringen får man bli fria Sverige, svenskarna, från sitt eget fädernesland. Vi ska bli fria Sverige för vår partid i stället! Sverige! Sverige! Sverige! Jag har blivit av med den gamla socialdemokratin. Men Albin Hansson skrev 1927 en skrift, Sverige om svensktarna. Tage land talade på 60-talet om att det var viktigt att Sverige kunde och svensk. Allt det kan vi glömma idag. De sitter knä på de andra. Det är nyliberala, frömmiga idéer. Det är 68 vänsterens revont. Det är harsh, idéer som styr över. Och därför är det inte konstigt att vi håller på att se Sverige gå mot all grönta och fram. Bort med packen! Bort med packen! Och det är det som svenskarna måste göra. Bort med packen den 18 september 1994. Då ska vi resa oss, då ska vi bli så många Så vi inte längre kan ignorera oss Än så länge är en ganska lagen rörelse Men dagen kommer Uppgör ens en stad Den ska komma Måtte ni vänget direkt kommer ner med din antal rättigheter i Sverige? Och genom stora mot folk med en ny kampfiljare? Efter! Efter! Efter! Efter! Skulle till slut få såna här konsekvenser. Och tyvärr så är det ju så att vi har fått rätt nu. Idag kan vi ju sitta och säga, ja vad var det vi sa? Att det skulle utvecklas på det här viset. Alltså... Man kan inte vara så naiv och dum så att man tror att man kan ta in 40-50 000 människor från jordens alla hörn varje år till Sverige, till ett litet land som Sverige med 8 miljoner invånare, utan att det ska få några som helst konsekvenser. Det kan ju en tvååring räkna ut att det blir konflikter mellan svenskar och invandrare, det blir konflikter mellan olika typer av religioner och speciellt då som politikerna har försatt att, att man då har givit stora invandrargrupper förturer i bostäder man har givit dem generösa generösa villkor alltså bidrag och allt mellan himmel och jord så att svenskarna i många fall har känt sig som orättvis behandlade i sitt eget land och den den svenska identiteten har ju som på något vis inte varit någonting värd utan ja. det har varit så otroligt fint att vara invandrare och att man då skulle vara överlägsen svenskarna på alla sätt och vis man, man är mer företagsam <hör> man är mer duktiga i alla andra sammanhang och så här. det har ju skapats då den här bilden utav invandrarna som som eh, någonting överlägset ja, hos alla andra och det har ju blivit motsättningar det ser vi ju nu, precis som vi sa det här kommer aldrig att gå och, och nu har vi den här utvecklingen, tyvärr och det är väl kanske så illa att den att det kan trappas upp det här våldet och vi får det, det vi har en dag ja och det var som jag och tillsammans med Bo här och Bengt var ju bland annat uppe på en debatt i mitten på förra året där det då satt en tant från FAR, någon form av organisation då till stöd för flyktingar och invandrare då hon, Satt och såg alldeles salig ut när hon berättade om hur just som du säger Bo, hur duktiga dessa människor var och de var så företagsamma och de var vår framtid och jag sa det till henne att jag blir faktiskt, ursäkta uttrycket men förbannat upprörd när du sitter och säger sådana här saker därför att det du sitter och säger sa jag till henne det är precis det att de är Sveriges framtid, vi som är unga idag vi som stu studerar hårt, vi som jobbar för att skapa en framtid i det här landet vi, vi är ingenting, utan det är dessa människor, dessa oinbjudna främlingar från alla världens som Det är de som är Sveriges framtid. Vi svenskar, vi har ingen framtid i det här landet. Och det sa Olof Palme redan i mitten på 80-talet att det är invandrarbarnen som är Sveriges framtid. Inte att det är barnen som är Sveriges framtid, utan det är invandrarbarnen som är Sveriges framtid. Och då undrar man, liksom, man, man tappar ju så mycket när en statsminister går ut och säger sådana saker- man känner ingen lust att plugga, man känner ingen lust att jobba och betala skatten då till samhället. Därför att vi är ju ingen framtid. Vi tre som sitter här, vi är ingen framtid för Sverige. Många av ni som lyssnar, ni är ingen framtid för Sverige. Utan det är invandrare som är framtiden för Sverige. Det får vi ständigt ytutat oss. Och det ska ni komma ihåg att det är absolut inte invandrarna som har byggt det här landet. Utan det är företagsamma svenskar som har byggt upp det här landet från grunden. Sen har vi självklart haft en viss hjälp av den arbetskraftinvandring som kom på 60-talet. Men då behövde vi arbetskraft också. Och de kan jag tala om för er lyssnare att de är idag just precis lika stora motståndare till den här invandringen som vi någonsin är. Just för att de fick precis som våra förfäder slita upp sitt levebröd- för att bygga upp sin egen framtid i det här landet. De ser ju idag att de som kommer idag får mycket bättre premisser. De får så kallade lån nu då som det heter. Med goda möjligheter till avskrivning och sånt här saker. Det är så sjukt. Det är så sjukt. Det finns ingenting som upprör mig så fruktansvärt när de sitter och påstår. Att vi alla skulle ha invandra bakgrund. Vad är det för skitsnack? Det är ju så att, yt, att, att det skulle vara så att till exempel vallonerna har byggt upp Sverige det är ju, de kom hit no, i några hundratal under vilket århundrade du är och det är irrelevant, kom hit i några hundratal och hade med sig kunskapen om järnhanteringen, att lära ut järnhanteringen då till, till de Svenska som fanns här då. Sen det har man ju nu som hela tiden haft som motto att ja, men gud, det var ju valonerna som byggde upp Sverige och så vidare. Och det var ju tyskar som byggde upp vår stålindustri och sånt. Men det, det är ju inte utan det är ju våra förfäder, min farfar, hans far och så vidare. Och, och de, de svenska som har bott här i landet i hundratals år, som i. Naturligtvis till 99 procent har byggt upp det här landet. Det är inga jävla invandrare som har byggt upp det här landet. Det ska de här bästservicerna ha klart för sig. När jan är Sealfred som de här sitter och svamlar i tv: om att det är invandrarna som har byggt upp det här landet. Det är ju bara rent. Propagandasnack Det är för att man ska få, få på den här internationalistiska mm. prägeln att allt det står och, de och blanda kulturer och blanda folk. Och nevärderade egna folk. Alltså det är ju som de fatism. egna folket att de inte mm. duger till någonting. Och att <clears throat> Sverige skulle stanna utan invandrare. Vilket snack att Sverige skulle stanna. Vi har. Till exempel det är faktiskt ett väldigt bra förslag nu att invandrarna ska strejka en dag eller två eller vad det nu var de skulle göra. Ja men mycket bra. Strejka ni bara så får svenska folket se vad skönt det blir att slippa er för en enda dag eller två dagar Eller två timmar eller en månad. Ni får gärna strejka för oss i hundratusen år och dra åt helvete härifrån. För det vore det allra bästa så vi fick frid i vårt eget land. Ja, det är den här otacksamheten hela tiden från dessa oanbjudna främlingar som visar sig att så fort uh, de, deras då i det här landet inte dansar efter deras pipa, inte gör som de säger då börjar man hota med strejk och sådana här saker och som du säger Bo, för min del också strejka på ni, så kanske de svenska ungdomar, där ibland jag kanske kan ta ett av deras jobb, jag tror att det finns Många som skulle göra det. Så att strejka på ni, det, det rör oss inte i ryggen. Det visar bara er otacksamhet inför det här svenska samhället. Ja, precis. Man sitter ju då hela tiden och gapar på Karl Bildt och kompanier att de ska dra igång stora galer och drevet ska gå på de, på, på de svenska som vågar överhuvudtaget. Prata om den här sinnessjuka invandringspolitiken. Då går drevet. Det är som en sån här rävjakt i England. Nu ska vi min san, ha tag på de här som alltså, vågar uttala sig om att. Om, och, det är folk som är rädda om Sverige, då går drevet, alltså. Nu är det att man ska ha fram. Till och med, alltså vaktmäster här kallar man ju nu rasister och, och, och, och, och är på honom och hans. Riksdagskandidater Bovin Och det är för, en, för vissa uttalade Nej, nu ska drevet gå, gå. Nu ska alla Sverigevänner Tryckas ner i dyn Nu ska det vara tyst Men vi kommer aldrig att bli tyst Och på, och på tal om det där med att ni strejka. Ja men jättebra, precis som Gabriel säger då, På massor av svenska det kan vi ta er. Sen kan ni åka hem så kan vi spara 45 miljarder så ska vi lösa Sveriges problem då ska vi verkligen hissa upp vår blå, blågula fana med stolthet. Så goodbye. Vi kommer inte att sakna er inte fem minuter. Mm. Nej. Och Vi inledde ju det här. Ni kanske hör att vi, vi är ganska upprörda i studien. Och det har vi sina skäl också. Men vi inledde ju med att prata lite grann om de här skjutningarna som har skett nu. Och som vi inledde med att det, det är just de här konsekvenserna det får. Va? Det fungerar inte och det här kommer att fortsätta så länge de håller på att köra över eh, det svenska folket och det är ju visserligen tragiskt men det är, in, det är så att säga inte svenskarnas fel utan det är dessa politiker som har skapat det här hårda samhällsklimatet som kör över det svenska folket som ne nedvärderar svenskarna och säger att ni duger inte till någonting, ni är bara ett pack utan det är dessa kulturförbättrare från tredje världen, det är de som har som ger det här landet en framtid och det det, det, det är så sinnessjukt därför att som vi tog upp också självklart har vi haft invandring man tar dem att julgranen kommer från Tyskland och Lucia kommer därifrån och jag har det allt nu är men det de inte tänker på det är att dessa så att säga kulturimpulser kommer från när, lä, närbelägna länder och våra invandring som vi har från Sverige det har varit från närbelägna länder både ni etniskt och kulturellt närbeleggande ännu. Vi har aldrig haft i historien någon invandring från Kile eller Sudan eller Pakistan eller vad de, de nu kommer. Vi har aldrig haft det. det är inte ett dugg Och vi har klarat oss alldeles utsäkt mm. ut. Dem. Och så till, då tar, nu måste vi ge oss på pressen. Expressen husets världens högsta synagoga Där snickrar man ihop artiklar nu dagligen i ända hetspropaganda mot mot svenska patrioter Och Hans-Göran frank går ut om att rasistiska organisationer ska förbjudas och, och, och, alltså Han innefattar ju då naturligtvis Sverigedemokraterna som en rasistisk or organisation Den där mannen, Hans-Göran Frank. Och, och, och hans vapendragare i Expressen och sånt där. Vad, vad, vad har han gjort för Sverige, Hans-Göran Frank? Jo, han har ju försörjt sig åtminstone vad jag vet de sista tio åren på att vara så kallad flyktingadvokat. Mm. För jag tror inte att någon som är åtalad för, no för någonting skulle vända sig till Hans-Göran Frank för att få, hans, få han som advokat åt sig i en lättsal. Så dum kan ju ingen Nej. Utan han har försökt sig på flyktingärenden och sen har han då myglat sig in genom i, i riksdagen och sossarna. Han har kostat svenska staten genom sitt agerande åtskilliga miljoner kronor. Och det är bara en utav dem. Vi har många sådana där likna, liknande historier. Och det inrättas det ena verket för och det andra efter. Diskrimineringsombudsmän och det är hit och det är dit. Ja, man är så trött på det här kära lyssnare så man vet inte. Jag har faktiskt haft svårt att behärska men man blir så rasande på, på det som pågår nu så att det är nästan så att man tänker att ja man vet inte, man tycker att det är otroligt att det har blivit så här men men, men tyvärr, vad var det vi sa? Det blev så här illa. Ja, vi ser också här för några dagar sedan då Expressen då, återigen den Expressen, går ut på första sidan då, deras chefsredaktör för Nordens största dagstidning går ut och talar om för Karl Bildt, våran statsminister att han ska ta parti för invandrarna, han ska ställa sig på invandrarnas sida vi i Sverigedemokraterna vi jämställer den här horribla massinvandringen med en nära kan man säga är ganska likt som en invasion. Det är ju en, en ockupationsarmé kan man faktiskt jämställda med denna horribla invandring. Den här chefsaktören vill alltså att Carl Bildt ska ställa sig på dessa människors sida. Jag kan tala om bara som en liten historisk passus att det fanns en annan man som gjorde det en gång i tiden. Han ställde sig också på ockupationsmaktens sida. Och han dömdes till döden efter andra världskriget för landsförräderi. Han heter Vidkun Quisling. Mm. Men det finns årskilliga kvisslingar ute i landet. Ni måste väl ändå sven äh, svenska ta och vakna och se vad våra makthavare och vad, vad den här äh, åsiktsmonopolet, alltså pressen, håller på med. De håller ju på att pumpa er fulla med en massa, jag säger som Rofe Pettersson sa en gång, en massa floskler, en helt en massa Skit att vi svenskar inte duger till någonting, vi är inte ens värda att ha det här landet eller nånt. Det är ju så att man så horribelt så att man vill gråta av blod med tanke på hur de har slitit att arbeta upp det här landet, våra, våra föräldrar och vi själva, också åtminstone min generation, på den här sen början av seklet här. Och allt ska förstöras och raseras, det ska bli mångkulturellt, det ska bli internationellt, vi ska gå med i EG, det ska strömma folk över gränserna med knark hit och dit och allt vad det är med för. Nej, det är dags att vakna. Det är hög tid att vakna. Och låt inte järntvätten påverka er längre. Utan vi måste tillsammans nu försöka ta tag i det här. Och rädda det som räddas kan. Och få bort de här internationalisterna som breder ut sig i alla medier, i radio, i tv. Och, och beklagas över hur, hur hemskt allting är. Ja... Nej, som sagt, man blir verkligen upprörd när man, när man tänker på det. Och jag har framför mig, kan jag, bara, jag ska bara dra det kort, alltså så att ni får en liten uppfattning om eh, vad som hände 1991. Jo, då kom det alltså 18 663 personer till Sverige. Alltså så kallade flyktingar. Eller 44 procent av dem. Men nära anhöriga var 21.230. Alltså det är det var mera folk än, än vad som kom. som kallade, Utan Det var den här nära anhöriga. Att då, då kan man ringa hem och säga att nu är det bara att komma hit. Och då kom det totalt 42 248 personer till Sverige. Och de ska ju då i, i, i de här tiderna som är nu som har blivit i och med lågkonjunkturen. Lågkonjunkturen som vi också förresten. Få säga vad var det vi sa. Den varnade vi för redan 87-88 att det kommer att komma en lågkonjunktur. Ändå fortsatte bara de här vansinnesregeringarna och bara fortsatte den här vansinniga massinvandringspolitiken. Nu, nu i arbetslöshetens tider var, jaha, då ska vi klara av ytterligare eh, nästan 50 000 personer. Jaha, de ska ha bostad, de ska ha skolor, de ska ha allting precis eh, som och hög standard och allting sånt. Serverat, Alla, på guldfart, att säga. Ja, serverat på guldfart serverat på guldfart och så är man förvånad över att det blir konflikter att det sen dyker upp en galning och, och, och skjuter det är men vi har, vi har ju vi har förståelse för att det har blivit så här det är ett högföräder i mot landet som är, jag kan inte tänka mig nästan att någon nation har blivit så lurad som just den svenska nationen usch jag. Mm. det är inte klokt mm. vi kanske ska köra lite musik där så att vi kan lugna känslorna lite grann du har väl hört historien om Linda Marian Hon skulle fyllt upp i i höst Men dog för egen hand Hon hade fostrat fyra barn och slet för morgon till kväll Men hon älskade Gud och sitt fosterland Och hade hej tid för gnäll Hon sa till sina vänner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 är goda poster jag har betalat skatten min och är glad att jag är svensk jag sitter så skrämd i min tvåa och ser ställa vision. Där säger en tv hallå Godnatt till vår fria nation Vi är otäckta Fata Morgana säger jag Sveriges banan. Symbolen för vårt ideal För sanningen, friheten, tron. För jag tror fan de sitter och valsar i kuvförhör och det fatt, medan vi står med tvättade halsar och inte begriper det skatt. Sen går de ut på grugen och skrattar och där. So Moders Svea är en låt med Magnus Ögla som vi aldrig någonsin hör i den vanliga radion Här kommer Lena Philipsson med en låt som heller aldrig hörts i den vanliga radion Den heter också Moder Svea men den får ni höra här istället på Sverigekanalens webbradio alldeles strax Lena Philipsson, Moder Svea kommer här Ha, <laughs> ha, Och de regnar med en jävla saftig brock och här kommer vi med svajande alla. Piskar och tviv Mellan granar och mellan tallar Brålen och ekar vid himmelsöj Och på en flax har en Och står allt och regnar med en. Är någon som sitter upp mot oss Är vi inte rädda för att slåss Överstånd på stenar all, alla skenar som är Så kom inte hit och snacka skit, för då så jävlar ska ni få Här är med som andrig får ge sig Kommer de fienden, tror jag, och skiter ner sin brål De ekar i himmelen, säger Och, och nu plaksa av ryggen, står och allt frid och frid jo! Jäk, för vi är ett kraftigt jävla jäk Över alla stoffar våra gubbar, rusar med en jävla fläng Här är alla kuffa, jävla far, för vi grabbar hela dagen Kommer de och stackar får de backa för en jävligt små drar Här kommer vi med svajande ballerin Piskar och fri, vänta granar och mellan palpar och brålen Vi ska ta och lyssna här på Kristi Sjögren. Ak värm landesjön, den är ju så fin. Och stjärna sjunga sin ljuliga Vi Vid den så vill jag somna så stilla ändå och i världen ska Det är väl en av de absolut vackraste melodier, svenska melodier, som man kan tänka sig faktiskt. Jag tror att den aldrig på att höra den faktiskt. Den finns i olika versioner här. Jag har inte framför mig vem som har komponerat den och så. Det här var med Krister Sjögren. Alltså helt, helt fantastiskt vacker faktiskt. Ja, den handlar om Värmland men den borde väl nästan vara nationalsång egentligen. Men det är vi ju inte. Äh, ni kan ju försöka ringa också till studion här. Vi fick ett samtal tidigare här men då hade jag ju problem. Äh, men äh, telefonen öppnade i alla fall en stund framåt då. Äh, 0225 5601 43. Jag spelat in min gamle skröpliga tekniker här i radiofrekventa manuellt då. Och även SD Byradions repris 15.00 här för Radio Falköping har spelat in. ett Etan Oskar Lindblom där, ordförande för SD Skadaborg som, jag tror Expressen, han gick ut med att eh, kritiserade partiledningen mycket starkt. Liksom Mikael Jansson, tidigare partiordförande för Sverigedemokraterna, kritiserade också de här uteslutningarna, toppstyrningarna och, toppstyrning och sådana här saker. Så att det är ju ett helt annat parti än Klarströms tid, 94. Och eh, det är klart, eh, det var den tiden där det. Eh, det är helt andra tiden nu, 2015 och 20, eller 1994. Alltså det var ju verkligen länge sedan. Eh, jag bodde en kort tid i Uppsala kommun. I Allmunger där ute på Bonvirsan. Eh, det var ännu mindre långsamt kan jag säga. Det var bara cirka 750 invånare jag minns bara konst affären och postkontoret va? och så var det en sån här med Alfons pizzeria, värdshus det fanns inte så mycket mer jag bodde i Sjöhagen men det var mindre än ett år totalt fiasko faktiskt det dåligt planerat utan mig 9 <går> eh, mil till arbetsplatsen på Stockholms central med tågen där det var inte så lyckligt kanske och 35 minuter bussresa, 40 minuter med Uppsala Total Totalfiasko med andra ord. Jag hade ju lämnat Hägerstein då våren 94. Men i februari 95, då var jag tillbaka i Stockholm igen. I alla fall inom Stockholms Len. Nämligen blev jag bodde i märsta i 16 år. Och där var det ju nu ett försök till äh, grovt rån då. Man var inne i Vallsta centrum i 45 sekunder och lyckades krossa äh, guldsmedsbutikens fönster och även även knivhugga och hugga invandraren, invandrare den där äh, med yxhugg i benet också. Va? Sen äh, var allmänheten väldigt snabba på att äh, larma på och De blev tydligen skrämda av det då, så att de stack ganska snabbt där. Det var ett misslyckat rån. Trotsvis kulturberikare. Äh, besök gärna vår äh, cbox-chatt. Vi har en kartadress där, men den syns också på sverigekanalen.com i ett litet fönster. Vi har även gärdrahornet.tk, gärdrahornet1.tk eller natsult.tk, så ser ser det här lilla fönstret, Nu går att skriva in där. Men det stora fönstret får ni om ni också zoomar, zoomar in på webbläsaren också, så får, större, så får ett helt stort fönster. Korta.nu-svek Men det ser ni också när ni går, går in på sverigekanalen.com. Det bara stödja oss också på plushjurkontot 64252 1 Jag hörde ju att Kent Andersson ringde in tidigare till Farbo I. Som var min studiotekniker också i många år. Jag tänkte lägga in i spellistan här. Vi hade ju faktiskt en, en enormt lång natt-sändning. Eller vad säger jag? Live-sändning. Att man sänder inte, man streamar strömmande. Ja. Men det var alltså då, det var väl fredagen den första maj som var en röd dag. 369 minuter totalt. Det börjar med en lång telefonsamtal med Jo Lindberg också. Och sen hade vi en andra maj, ordinarie lördags där. Och sen hade vi också livesändning nu 13 maj. Den 43 minuter långt. Och vi hade den 14 maj, så är jag här, 202 minuter långt. Eh, när vi ser, ser vårt sommarschema så besöker man korta.nu-veckansprogram. Samt en liten etta på slutet där. Eller så går man in på sverigekanalen.com. Och i menyn så väljer man nyheter. Och så går man ner där munat på här, men det var faktiskt en del sol idag och det börjar ju definitivt bli grönt här nu alla trän har inte kommit ut och det verkar ju björken komma igång här det finns tre som inte har kommit igång ännu så det var lasparna, men en hel del har kommit igång, men det är ju tämligen kallt i alla fall, elementen är fortfarande varma jag är inne på sverigekanalen.bloggplatsen.se där kommer man in snabbt faktiskt då, och hör kanal 1 och även kan gå ner där och Trycka på de andra kanalerna Alla kanaler är ju inte igång Samtidigt vi uh, finns ju på shoutcast.com också Om man skriver in Sverigekanalen i sökfältet Och vi har väl kanal 2 Ligger på streamfinder. Tune in också har vi kanal 1 Kanal 5 Kanal 4C är inte igång det finns lite överallt faktiskt det har vi i sverigkanalen.bloggplatsen.se Det är Margot Wallström som ler så fint och texten säger Sharia-lagarna har ju ingenting med islam att göra. Och att stena oryldiga kvinnor, ja det är faktiskt lika svensk som knäckebröd. Den här live-chatten är väldigt bra faktiskt. Högst upp kan man gå för att se äldre meddelanden. Man ser max 20 stycken. Skriva in sitt namn där och e-post eller webbadress man har, och sen meddelande under trycker man enter. Uh, ja, vi har uh, från 1 maj har vi väldigt massa. Kan jag säga. Vi har uh, Kent Andersson ringde in till jo Lindberg idag, hörde jag här. Nu säger jag: Kan inte kommer ringa in här till Fabo Georik? Vi vill lyssna på. Från dagens. Aha, han ringde in det det pratar om mellanvåg för det lyssnar inte man inte på. Jag ska bara därmed säga att det går inte att lyssna på Gunnar heller för det är ned det är nedtonat. Det finns ingenting där. Ja för det då det nej, det är, det, nej man får ingen svar av honom heller men det, det verkar vara mycket fel på internet idag. Det verkar vara det är många stationer som är borta. Ja, jag kunde ha haft en telefon av Magnethelia så som kunde ringa till ett annat nummer. Det kommer direkt över. Jo men jag ringer till honom direkt, han har ett 0225 02256143 Ja gick inte det då? Jo men det är ingen som svarar, det är ingen, ingen tänkte, stämning, det är ingen som svarar Jag tänkte igen det annars, jag hoppas att inte blir sjuk eller någonting eller åka ut för det och borta för allting här för, för ett par år sedan Ja nej det tror jag inte men Radio Viking funkar inte heller, det är flera stationer som inte fungerar Ja, det är nog fel på någon server. Ja, det är säkert eget fel på någon server, någon server. Ja, det är det jag säger om internet. Det blir som en, en liten sändare på en mellanmål till exempel. Ja, det är alltså... Det, är, det går men, man kan men... bygga en otroligt säker Jo, ja, men det kom det, det kommer från USA ja, där. Ja, det är en lång väg. Ja, det är ganska långt. Jag vet inte om det är väl 500 mil till USA alla gånger. Ja, det skulle väl vara bättre men en här i Sverige på mellanmåg. Den är bra kanske ut till Europa och allting. Ja, det sen, han sände. Det, det kom ut lite grann kanske en, en kvart 20 minuter. Det gick fyra tiden. Och då spelade han någon sån här helvetes hårdraksmusik. Det var någon sån där som lät som fan helt enkelt. Ja, det fanns ju sådana ultimatur. Det var väldigt... Ja, han spelar, han spelar med någonting sånt där. Det, jag tycker det är konstigt. Jag hörde han, jag tog David Long. Han avslutade sin sändning med... Björnskift, den där oga, tjacka, oga, oga, tjacka. Ja, det är en gammal det, är lågt det där måste vara 30 år gammal och på engelska, det är ju typiskt att eh, Sverigedemokraterna ska spela någonting sånt. Ja, det var ett riktigt originalinspelning, det var ännu bättre än jag hörde. <laughs> ja, det var... Det, jag och Rann Luxemburg eller vad det kommer ifrån det då när hörde... Ja, jag var i alla iallafall varit ute och tog en promenad idag. Idag var, det, idag var det så dåligt väder men det var så härligt. Jag gick runt där jag bor i Filsät där man går runt, ja, bort mot Saltsjövaden och runt golfbanan och Damsjön och Lundsjön och hem den här vägen. Idag var det riktigt paradis ute. Ja, blåser det inte? Det, det var faktiskt riktigt riktigt skönt. Det var Lite faktiskt riktigt, riktigt Ja, det, det blåser faktiskt ingenting och det, ja, det var inte så varmt. Ja, jag men jag, vet, jag kunde gå jag i. Ja, det är det här ungefär. Jag gick, jag hade, hade visserligen en, jag hade en, en uppkavlade armare och en och så en liten väst på mig. Ja, det var ju skönt. Ja, det var toppen. Det har man inte bort själv med i år inte. Nej. Jag hoppas det snart blir bättre väder, för det blir varmare, så blir benare. Ja, risken, risken är att vi kommer att få som förra året. Och sen blir det sådana där stekhätt ett tag alltså, det att jag skulle köpa en här det fanns inte att få tag på och, eh, ens för pengar då. Ja, det har jag en, eh, du vet, eh, som renarbo, luftioniserad med högspänning och alpenduktare och om man står på den funktionen. Ja, jag vet, att jag hade haft någon, jag vet, att som på andra länder, kulare och sådär, men det fanns inte, det att få tag på, top. jag på Claes och sådana andra ställen, det var inte är det fanns inte en enda enda att få tag på. Men den här är från Electrolux. Så det är ju svensk. Ja. Jo ja, då. Ja, men det man, fanns ingenting typ att få tag på den. någon så. gång för det men tag är den. Men upp verkstaden ser ut så har man tittat i den. Ja. Ja, ja. Nej, får vi se om det är. Om det är någon tant eller någon annan faror som ringer in och har ja, varit ute. Det vore kul att höra om det är någon människa som var någonting intressant som de var varit ute på. Jag var... Det var ju kristi himmelfärsdag här nu. Ja, jag satt och förvånade mig över att folk tror på att en människa kan hoppa upp i luften och försvinna i himlen utan någon, någon rymddräkt eller någonting. Ingen människa kan ju gjordes eh, gravitationen starkt. Men han var ingen vanlig människa. Han var Guds son. Om det hjälper det inte allt på jo, är, man, är man Guds son så kan man göra allting. För en del kan jag ju säga det på Sveriges Radio P1 Nu så går ett program som heter Människor och Tro Jag hörde i originalsändningen Där diskuterar de just om Finns satan djävulen Och då sitter det en massa här här kristna Men jag säger säga Nej han finns inte för om han skulle finnas Då, då var inte Gud god Ja de, Nej, det är de, de kallar inte kristna Men de verkar inte ha läst bibeln i alla fall I nya testamentet Där finns ju djävulen med på varannan Sida ungefär Ja, men det är bara för att skrämma folk till lydnad för överheten och allting. Det är ju hemskt. Min mor blev så nervös av den när hon var liten att morfar som var präst hade inte läste de där religiösa böckerna och fick ju mardrömmar Ja, det. Ja, så är det säkert. Men jag säger att ska man prata om religion på Sveriges Radio då går man åtminstone i Leta så står i i det man tror på, äh, de är de Sveriges Radios program då de är det så dåligt så det är det en skandal över det Ja jag vet inte det bästa men det de, de, de, de är svårt att få jobb där i alla fall, det vet jag när jag försökt de får det många gånger tidigare när jag är frisk Ska man arbeta på Sveriges Radio då måste man vara släkt med någon Ja, jag tänkte ju säga det. det, det. Man måste ha släckningar på Sveriges Radio. Det får man inte en chans. Och så måste man vara ett visst uh, uh, folkslag, det vill jag inte säga. Ja, man behöver... Jag tror inte att folkslag spelar stor roll. För idag verkar det snarare så att man ska inte vara helt svensk. Men man ska ha rätt politisk åskådning, va? Man ska säga det makten tycker jag, att man ska säga. Ja. Men det, det är så dåligt det som är på Sveriges Radio så det är, det är skamligt. Men det är synd att det finns inte så många andra som har någonting att säga. Nej man kan, kanske kunde sälja företaget till filips säljde någonting, då De skulle det upp upp en upphända äh, saker om att ha haft en som eh, låg bakom vilket Luxemburg gick framåt. Men nu är det faktiskt så att nu lever vi i en värld där du kan. Det finns ju typ på nätet som heter Youtube alltså. Och där kan du hitta, till exempel, som jag tycker är skandal, Men Expressen är den enda tidningen i hela Sverige. Du vet, det är ju så mycket konflikter och sånt runt om i Mellanöstern. Men det är bara Expressen som har intervjuat någon ledande företrädare för de här länderna. Presenterat Al-Assad i Syrien. Inga andra, inga andra tidningar, inga andra medier, ingen vågar diskutera med det, utan man ska bara höra det här i bedrövliga Sveriges Radio Nyheterna. Ja, de är väl så rädda för regeringen här. Det är det som bestämmer det. Annars får man inget pressstöd, tror jag. Nej. Det är så, pressstödet. Det var också ett, ett av de få bra program som finns på Sveriges Radio, det heter Medierna, alltså som går i retris nu på, på måndags om han med Martin Miklin, när de pratar om... Nästan alla papperstidningar är borta snart då. Ja, det beror på en par podkarvdatorer hemma men... ja Ja, precis. Det läser ju tidningarna. Så stackars Lennart som brukar ringa hit, han har snart... Han har ingenting att läsa för han vill ju inte ha någon sån där Iphone eller någon dator eller något sånt. Så det försvinner alla de här tidningarna. Ja, bara... men det, det har ju orsaker. Jag, jag, jag såg så dåligt så det skulle ha tillräckligt stor bildskärm på väggen och inte en sån där liten plutte. På, och att det krånglade jämt dator. Men det finns ju väldigt bra med de här i ifonarna som det, i som jag har till exempel, där har du ju, där läser du upp texterna. va? Det kallas en voice-over. Ja, ja, men det hörs det på svenska då? Ja, det är allting, allting på svenska. Och så det bästa med det här är, det är ju det att det finns någonting som heter alltså översätt. Så du kan alltså läsa en utländsk tidning som du trycker på översätt så läser du upp det på svenska. ja Ja, den har svenska också, men det är väl en sån där apparat som kostar minst 6 000. Ja, 6 000 kostar Och men det. Men det är billigare. Och då går det där så inte blir rånad på den med utsidan. Idag har vilken snorunge som helst går runt med sådana här ifrån dig. Det är helt fantastiskt alltså. Ja, varför jag fick ju den föräldrarna pengar till sånt. Jag fick med, det skulle ha funnits när jag var lite någonting i den mängden där. Det aldrig gått när jag inte kunde få cykel för 350 kronor ens på 40-talet. Ja, men det är det som... Titta idag på de här scenarna som sitter och tygger mobiltelefoner av dem. Ja, det vet jag inte, men det, det, det jo, kan vara. vi kunde man köpa igen för en klockan här och man fick några abonnemang och den fungerar rätt bra. Om jag skulle vara ute och radera så, så, så, så kunde inte kan resa med Jo, precis alltså. Så att, men behöver vi inte ha en sån Iphone, det är väl liksom den dyraste, det finns ju billigare sorter, men de funkar bra då. Ja, jag skulle vilja ha en apparat som är konstruerad så att den kan slå in i eh, frekvensen på 2 meter, så så amatörbandet också med, med den som amatör. Stationen också inte bara mobiltelefoner, men det kan jag inte få tag i någon. Nej, men det, det här ser ju bara över ner. Alltså, det är ju ingen FM-radio eh, på så vis. FN nej, nej, jag radio... skulle vilja att den kopplas om till FM-sändaren ja, då. När, ja, det det, går en... finns, det vet jag inte, det kanske finns någon sån, men det jag har jag aldrig hört talas om. Det får säkert man det är duktig. Det... Gunnar är ju duktig på sånt här med teknik, du kan ju fråga honom. Ja det, det tror jag inte, det, det, det, kanske, då, det är kanske någon rad amatör vet men det, om det finns i Sverige, i Amerika finns det allting. Det beror på vad man har råd med och så vidare kan man få nästan vad som helst i den mängden. Ja det är synd att du inte kan komma ut i alla fall nu när det är så fint väder. Ja det vågar jag inte ramla omkull. Nej men du, det finns ju faktiskt, du skulle ju faktiskt kunna du som är nu så pass gammal och sjuk, du kunde ju faktiskt få en elrullstol. Ja, det är på, jag tror att fick en rollator, men den har inte... <laughs> en rollator är väl ingenting att ge som... Men min granne, nu har han ju tyvärr avlidit så men han hade ju en elrullstol. Och han kunde i alla fall utan problem köra långt bort i saltgraden framför den, den går ju minst en mil va? på sitt batteri. Ja, det, det vet du. jag skulle vilja ha en, en rollator som man ifall um, man kan sitta på sig batteri som kan höja man kan sätta sig, jo, den, sig där när man ramlas han hade min granne hade ju så här, det är flera stycken där jag bor som har såna elrullstolar det är någon de sticker iväg med en jävla fart ja jag vill ha någonting som kan komma upp i att bara, men du måste, måste ju fråga, du måste ju prata med en biståndsbedömare som ja, jag har kan... gjort det men sådana där apparater finns inte ens, säger de jo men elrullstolar, jag, jag säger min granne har haft en så där i många, många år alltså. Ja, jag har sett en handikappad som har en väldigt fin, nästan som en liten bil med strånkatorn. Ja, och två är... batterier, ett SR om det skulle ta slut, och, och tuta och allting. Och en, en anordning som kan reglera hastigheten ungefär som i, i, i, tåg, man kan höja och sänka smak. Ja, de, de, jag bor ju i en fastighet som det är Stena fastigheter och längre. De var ju såna här, ja de som jobbar genom Stena, det är ju liksom små bilar, vad och posten har såna här bilar. Ja, de posten en som sörrar och otroligt. Ja, de är, det är ju batteridrift. De går ju som... Ja, du där sätter man att få besnadsen så, de måste väl förstå skador nästan. Nej, den de här går helt... De går... Det är det som är lite otäckt med där. Alltså när kommer... Du har ju inte råd när de kommer va? Det är bara djup, Det är bara... Ja, men det är posten. Det ska jag höra. Den hör jag. Men jag jo, men den, den har ju säkert motor va? Ja, det minns han någon på Söderskyst. Vad förvånad det, Jag kunde höra när drog upp ett blikslås och allting. Långt borta i, i salen där. Ja, du kanske har bra hörsel i alla fall. Ja, jag har Nej, det jag jag, jag ska inte uppehålla längre. Nu får någon annan ringa om det är någon som har lust. Hoppas jag har ja, nånting och, och tala om nånting när några nyheter. Vi ses så, måske gott, hej! Ja, hej! <hör> ja, då har vi inte Andersson då. Om han lyssnar nu så kan han ju ringa in och det är inget fel här. Jag gjorde väl en omställd på kanal 1 också tidigare idag. Det är gratis server det här så att ibland så måste man starta om dem också för att det verkligen ska fungera. De kan falla ifrån, men det gör de inte om man betalar. Då ligger de alltid i legge on. Det ligger så alltså gratis-server vi har i England här. Jag tänkte vi skulle få uh, lösta på den här som vi kallar för fröknur. 4 och 10 2015 19 4 och 20 19 4 och 30 Ja, hon var ju på hugget där det här är nog riktigt våre värme är det inte Det har varit en hel del regn Det ska komma ännu mer regn här nu Jag sticker över den här, jag har ju klåda. Det är en hel del björkpollen och grejer också. Och det är ju med som är nakna också, men det är mycket gröna buskar och grejer. Och det är ju kallt. Man känner det på elementen, det är ju så varma. Då är det ju kallt ut också. Då har det varit blåsigt också. I torsdag var det blåsigt. Vi hade en livesändning också första maj när det var en röd dag. Nu pratar vi länge med Jolimberg också, sen fortsatte jag att babbla på där. Så har vi lördag den 2 maj inspelning också live. 13 maj hade vi en extra livesändning också. Och 14 maj hade vi också en. Det finns otroligt mycket material faktiskt att välja på här. Här är från första maj ja, Jag bodde ju år i Märsta så att jag hänger med lite grann UNT.se Sikterna i bygden Och sen har vi ju Marsta.nu också Eller Marsta nu Fast utan prickar Jag tror att det finns äh, sajter som har ÅÄÖ Faktiskt, det det men det beror på vilka webbläsare man har som kan, om det kan läsa sådana såna tecken ja <hör> kort paus ja man hör ju att våra gamla tekniker är tämligen eh, skältig och lite, lite lite förvirrad och och eh,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 på 1980-talet, eh, Sverigepartiet och Radio PKMF, Patriotiska kultur- då 1988. Eh, från en närradiostudio som man hyra in sig där. Stockholms närradio 88 mh var 20 watt sändare. Det var Gotlandsgatan 64. Eh, jag vill minnas. Klockan hängde snett, hade stannat i studion och... Eh, det var ju traditionellt med skivspelare och sånt. Fanns ju inte cd-spelare. Mixen var ju sliten. om man drog i reglarna. Man hade ju många nattsedningar där. Men studion stängdes på Gotlandsgatan. Studio 88 stängdes. Jag var ju med i en tävling också en gång. Med Sams Närhållbyförening som det hette. Alltså han som drev den där Sams Närhållbyförening var ju då... Han hade bytt namn. Men han var alltså broder till...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 fortsatte sen att sända närråd från Geolinbergs eh, studio eh, Studio Frekventa I Enskeda Ungefär eh, Kanske i ett år Jag vill minnas att eh, det kom gubbar från eh, Telia eh, Eller om det hette Televerket Radio så alltså, först var det gubbar från Telia som kopplade in i väggen, alltså sex telefonledningar. Och sen kom det gubbar från, äm, ja, Radio eller Kaknöstornet där och kopplade in en, en brun låda som står här med nyckel också till och från en en, en, en lo Och vid fel ringer radiodivitcentralen Kaknös med nyckel och allt. Och då gjorde jag också en, ett, ett sändningstest. De ringde upp till kaknästornet och kollade styrkan. Och jag fick studionumret 36 som det också står på den här bruna här lådan. Jag kan du gå in på Stockholms Nervöverings hemsida och se bilder också på hur ett, ett, ett ser ut på adressen. Gå in på teknikavdelningen där på narradio.se narradio.se och sen gå in där på avdelningen teknik. Kan ni se bilder också på hur en urått ser ut. Urått uh, hade. Vad fassen heter den kontakten? Då står det står helt still. Det är ju en kontakt med tre piggar. Som också finns i mixen här. Jag kommer inte ihåg vad kontakten heter nu. Den består av tre stycken honer.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 Hade vi någon provsäljningstid också mellan 15 till 15:15. 15. Det måste jag duska ut Vilken av de här två piggarna Eller tre Tre uttagen från urlottar som, som gick ut i säljningen till 88 till kaknustonet va? Sen fick man ju löda då Och gick till mas masteringången på mixan Använde ju telefoner också med en mikrofon som låg mot högtalen från början var det bara kontrollrummet som man kunde sända ifrån jag drog en eh, verkligen lång ledning också för mikrofon till vardagsrummet där jag hade ett, ett skrivbord men det blev ju ett jäkla, jäkla brummande på den där mikrofonen Jag let ju inte alls så bra, det gick inte så jag ringde en eh, musikaffär på götgasbacken. Och gubben sa ju, det här var ju länge sedan, om du nu var 89 där. Det var i december 89 och kopplade in studio 36 i Missoumakransen, ansluten då till Kaknestorn i Stockholm. Som på den tiden hade en dator som styrde de olika studiorna. Sedan var belägen på 50 hö högtårshuset. Mycket högt och fritt, bra läge. 20 watt sändare gick ju i Haninge, nästan fram till Södertälje.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 en kontakt med två långa piggar in i, i... Det fanns ju tre hål att välja på och sen ta två trådar från sladden från masnen på mixen och testa vilken utav de här två som gav signalen i mono till monosandaren Det var inte tre som behövdes Men till slut så fick jag väl kontakt på två av dessa piggar i två av dessa tre hål och kunde sedan lö löda fast de här två på, på rätt piggar eller på de här avlånga piggarna och sen såg jag vilka, två, ut, vilka ut de här tre hålen som det var två piggar som skulle i så att säga men jag kommer inte på vad kontakttypen heter riktigt där faktiskt och äh man trycker in en knapp eller det står till och sen vrider man nyckeln till höger. När studion är inkopplad enligt sändningstiden som var en dator i kakningstornet som höll koll på då löste en eh, liten röd lampa. Jag minns att lampan också gick sönder vid tillfälle. Jag felanbelde till eh,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 jag ringde en musikaffär Göteborgsbacken ja Och han sa ju på telefonen Eller jag sa det att jag hade dragit en Mikrofonkabel Jag höll på med nära och sa jag och Det var ju ett jäkla brummande Nej men sa han Du måste ju ha en Special Jordad Mikrofonkabel Och den kostade ju nästan Ja 380 kronor så jag tog mig där från midsommarkransen till Götgaksbacken, musikaffären där. Och köpte denna specialgjorda mikrofonkabel som var 20 meter lång. Nu skulle det räcka från kontrollrummet eller teknikerrummet in till vardagsrummet. Och då kunde man inte stänga dörren till vardagsrummet heller för då kommer ju kabeln i kläm. Och där kopplade sig mikrofonen igen vid skrivbordet. Där fanns det också en liten vanlig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 Ligger emot eller tejpas på själva högtalaren på högtalar-telefonen. Lite burkigt ljud, men det fungerar ju enkelt och bra. Jag kommer inte ihåg vad den här kontakttypen heter nu med ju tre hål. När man ska köra in en kontakttyp, ha, ha, en, ha en kontakt med tre långa piggar.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 Man kritiserar aldrig kvinnoförtrycket. Han är fort, en med Stu här. Hon är nu kvar i Stu. Har ni ingen nyndersam eller om ni är utesluten? I skolan hade hon tagit upp hatets budskap i Koranen. Ja minns han. Vad gjorde läraren i skolan på? Jo, den idioten tog fram onskan i Bibeln. Där kan vi säga att eh, Nya testamentet är ju kärlekens budskap Positivt och fint budskap Vad tror ni Israel har gjort? Jo Zionisterna Israel förbjuder alltså det gamla testamentet Där de använder bara det gamla onda Där Gud säger att Juderna är Guds utvalda folk Där Gud säger att de ska utrota Sju olika folkgrupper Achmedrami har också förjevelns anmält gamla testamentet som helst mot folkgrupp. Det står att judarna ska härska över alla andra folk och sånt. Förutom den ondskefulla gamla testamentet så använder också judarna Torah och Talmud. Jag tycker inte heller att judarna ska gnälla på Haraldslakten. Den judiska slaktmetoden Korser är inte såvärt mycket bättre. Israel är inte ett land